قال لي في بده وصفعه ده قال لي اليوم في شنو شا دا متوند د شرحت پر ویل منتخب کو بل د کتلای په د عکای کته و نه اوسه نو خاص کر د عکای دی ویل تا سکو واش د یوسته ایږي خبره اترا سرنګ شو چت ته فن خوده چې توج او صفات دره چې د ټول علوم او نقلیا د قران دنیا او درا اهم علم <سؤال> شی په شکو کور د رسایو کو تصنيف او دا خو بند سره په دا اور دغه یو توحید او صفات او د کلام څخه کوم د کتبینات جوړلی د کتبینات څخه خو په داسه تو خاص ته مختصر چې د عقاید عقاید اسلام کې ته وداي چې د امام نصیر رحمت الله علیه غاده کې دادی ویل <سؤال> تا <سؤال> خوښ <سؤال> دا دي بلکې ته بشر خو د نځه پر دې دوی وایي یو وځي دې چې دا مصنف لوی سره اید نو راځي د خاص دې نو پر دې ګورای امام امام دې دې هدايي مولوصت ده دې یي استو صاحب هدايا څه ده دې د مشایخ مجتهد وو خان احکام جزيا په فوک مجتهد ده بالکل اجتهاد درجه تر اور سراویر سرا لو امام د خرغو ارس بدته څو پوهه روجور نو دا لوی سړی کتاب چې خوکه تو مو سوي نو یې زګم ده ښه حال بالا خبره دا چې حق کتاب شډه دی باجی با خبره دی دا سم مسائل دی ملغاله لري ملغاله وشکه نو آ لایق ته دی و چې څه وشي ښه نو دا لوی سړی او بل بقدر فوائد مغامده فائدېنده زمو مستعمله دې ولې نه دې حساب وکړه شرخه وکړه دم الله ان جواب بل دا وساده شرخه کا کو چې دا شرخه دې ویل دې مختصر وکړه نو دې پر دې بل دا مختصر المسمى بالعقائد دا مختصر كتب څه چې نوې څه ده عقائد مختصر دا مختصر ایو فی نفسی مختصر ایو مختصر ای نسبی پا نسبت سرا مختصر. مختصر دا مختصر دای دا ناچه دا اختصار پا نسبت بل چطا دای دا پیشکنا لکا مختصر مانی یعنی مختصر معارض پر نسبت سرا متاول تا ایکي پر نسبت سرا مختصرا پداوه مختصرا ورته دا اخت دا تج مختصري دا نسبتا نه وي دا مختصر نسبي نه دای چې بل چ په نسبت سرا مې بلکې مقصد دا چې په دشه صرف عكايز ذکر دي د لایل اختلافات ډير دا چټ پښې ذکر نه دي دا اختصار فینفسي پښه متوار ده دا مختصر نسبي نه وي وشایې انشاء الله کا لکه هغه مت ته پند بصر مفصل تا کفیه څه تو کفیه چې ابن خاجب جوړه کړی دی ا مختصره ده پند بصر چاته مفصل ده یا خبر نشي نو زي وانل مختصر المسمى بالعقائد چې مسمى بالعقائد ده د چا کتاب ده یو همدې بجنه شخو کې د لوی د سکتاره امام انا مقتدا چې خالق تبې دوری اللهم همم پوز منا کړو هو ول ملک العظیم غربت سا او همم اګه چاته هي یې چې خالق ورتا قص کو دې پورا دي خواویله خپل حاجت دې پورا تدته څوک ده هم نه ده همم ده هم نه ده هم قص اراده ته ما یک سود الیه الناس له خواویجه اغه ما لوی سړی قدوت علما اسلام قدوت اسوه پر مراد مقتدا سره خپل د شس خو دای مقتدا دی د علما اسلام قدوت مناسو مقتدا اغه چې ته یو مقتدا به چې په دې خلصه کوو اقتدا کوو علما اسلام د علما ای د علما د اسلام کا یا هو زفت اسم فاعل ده خپل مفعول تا علماء د عالم جمع او الاسلام مفردي سم عالمون دچا د اسلام اول عل عالمون د اسلام نو دائم مقتدا ود عالمون عالمون في الإسلام نا اسلام الإسلام وخلا قدوة علماء أهل الإسلام دايجة پشوا دايجة علماء ودى أهل الإسلام أهل الإسلام كورسو أخو علماء غير علماء غنت سلي أولماء غنت سلي نزفت يشو نجم الملت والدين ملت والدين ستورة دايج د ملت او د دی دین ملت او د دی دین دای سم متحد به او تغير به ستا دای ایتيوالي دغه دا ای. دا دین اسلام دغه په دي خاصت تو مل اچلی کشي څه کنه او په دي خاصه سره چاته به دوری کول شي په دې مخه خپل مال کو ته به دوری کول خبره نشم نو دایید سطورت دایید دی ملت او دی دین نو تایستر اعرشوی بنیو سا تجبیگونه دی мلت او دین تجبیه دی چه سره برگلا دی اسمون موشون دی ملت او دی دین تجبیه دی چه سره برگلا استوری سره نا دی اسمون موشون پاچر شی پرفحت عظمت Síarش لیک اسمون لیو چه دید دینی سلامو چه دید د کی مے استعارہ استعارہ مل نه د ذکر مشببيه اسمون او <تصف> ملت او دین مشباه وای د شبی عرفات شان اوس او ذکر دی مشباه ترق ته مشببيه مراد دغه مشباه د ته استعارہ مل کنا مل کنا یا سمجھل کی او دغه سره استوریسی لازم پس مشه استوری وی کنا وی او جاسمون پس توری کړه جل کې پرشنه خولینه دस्तो کار درشه بس خان دا سم دا نه جمی و ته ثبیت نه جمی ته ثبیت ثبیت نو دای ده جی ښا ا دته شبې د نجم سره ورک ا دغه مصنف تشوی ته سره ورک 65 په اسمون پوواز سره د استوري محفوظ دي استوره چې پخپر مدار شي پخپر دي شي ولایچي ها محفوظ دارنګ یو سلام مصنف هو اسلام په دایره کې ولایچي د استوري د او نو مراد څه ته ذکر د مشابهت دی تر ته مشابهت راځي صدې سببه نبی ایسا ګرځي خو بریج ده دین ملته وروت یاد اې د برختکین ده او په نفسیجه مصانير تربيه چا علاوه کړا نو ذکر د مشابهه نه ذکر د مشابهي ترته مشابهه ده مراد مشابه ده کی مظهر نور شماله نجم الملته والدين عمر نوم یې عمر دنسفي د نصف علا کده دغه ترکستان څه دی ترکستان خوایو کته په دې کې دا ترکهستان د چین ولاتهره دا د ترکهستانز دا که دا کندوز نه دی کندوز د په افغانستان شي مزارې دا لا کده ترکهستاني او دا بری د چین په مخه په هغه مخه راځي سره چین لګیدلای دا یو کته په چې دا ترکهستانه د چین په څنډن دا دی خدای دې ډېر په دا مخه دا د افغانستان سره لګیدل نه لږه چې بزاز نه شي د بزن په خپل مختایر طریقې دا د ریو چې دا د سره لګیدلای نو تاجکستان خپل ورور چې دا بدخشان چترال مخصوص د چین دغه سره لګیدل شي چین د لر له په خپل سره لګیدل را عمر نامه د شا انسفي دا, <تكلم> شا؟ أنس دا, شا؟ دا و چې باور جوړ لازم مخشدي سب ته ورغه او شا درو زاوی ورو ټکولو ته د عمر دوت چې ان صرف دوت چې عمر چې دلا ان صرف دا عمر صرف نه ګرځ دوت چې ځانو کړه وګورم به دا پیسې کرا چې څنګه په لانو وګرځا نه فی اعل الله الدرجه ته دا دا کوچ دا عمر نسفی سره اعلی درجه او چې په دار الاسلام دا ابو خفصی خونیتو شا پا چار سو ایک سر شپیدو شوائی او پا پانسو سیتی شای پا سمرکند شای سا دای وفت شوائی دای لوی زاہی لو دلوی علیم در شوائی دای امام وده فکر امام وده اخناف شا او په اکایر شده ابو مرسور مطردی خامل دا شا من خلو تیتانیم کیم دای عمر النسفی اعلی الله الدرجاته علا دار اسلام اسلام اسلام نو اسلام د دا شه سلامات د هر تکلیف نو جنات دار اسلام زکوی یو یا جنات دار اسلام زکوی چې ملائکه په جنتیو مده څکو یدخولون من کل من کل باب سلام الله عباره درو اسلام علیکم سرغه صدا نو سلام یا سلامون قاولم یالای طرفنا په دې په خپل میو شو زراصه سلام یا د سلام د الله نوم دی پر نو دار السلام او کیره الله ته ورنه زلا او کیره ته ورسي ته جانا اغذل اخپل کلوژ ته پدته د شرفت او لکه بیت الله کس دا مانا کې نو در سلام نه یا د مانا دو چې جنات مراد ده یا کرد الله باندې مې متبین زاوشي فدار السلام شا دا خو دې مصنف غا بیان کوي چې درو چت مصنفی ده اخپل وې اچا صفات به نه ای د مختصر صفات به نه وي چې دا مختصره ده عقاید السلام د سره کتاب يشمل دا مشتمل دی 85 مشتمل دی على غورر الفرايد و دورر الفوائد من هذا الفن دا من هاذ الفن دا د غورر الفرايد او د دورر الفوائد پرچړی دی بیان دی هم مخکې کوم چې سجا برابر شي ها من هاذ الفن على غورر الفرايد و ا دورر الفوائد دا اک مختصره جدا مشتمل دی پڅ شبه مشتمل دی علا غرر جمع د غرته توندو او غرا اثر شد دی اوس پسند راشه ا سپین ګول څه وی اته غرا ولش اوس نیم لدری دی اوس جی واشه په دا شا شا سپین ګول وی دښت ته ولش سوپی سوپی وید کونه بی؟ نا داس نیشه بی؟ غرر الفواید غرر دی جمعه دی جمعه واضح زکا چه کن چرگای ویست فی ها پا خونو سنشه سویی واضح جمعه مشتمل دائی على غرر الفراید فراید دی فریدتون جمعه دو فراید ها دی فریدتون جمعه دو او فریده اغا ملغلره شاقات ملغانره وی ویده او صدق دا سیشایده پر دریو پر شیر آسی خلق اونیوی بشه کنا بیده اخ پل مرسام شی بیا آتا سوس که باروشی سوس که رو بیشی یا خلق سره شیده بیا آتا روڑا شیده اید دریو باو بیا آورسته ایگا سوس که نازه جودیشی بیا کایوس د وسوس کی ډریو ورو د دې ملګر مرګ کیوس کو بیا یو به ملګر خو به ویډیو راکمه دی بیا زمي ها نووس دغه غرر اضافه فرایتا دا اضافه چا دی صفته دی صفته موصوف موصوف تاع الفوا و الفرايد الغرر چا واځي اغه مل غلره چاته شدیو واضح بل چې شې د دوراتن جما دو او فواید فایده تن جمل او فایده چته معیق تصب بمنمارن او علم اشدریس سرای کسب کای زمول یوگا نه faidishaina fawaid loadamar asla che da mustamil dai ala al fawaid pa dasi de faidishaina man de kaddurar che pa shan de chaqun dai mal gala re bisah faraid بسرنګ شجر چې دررل <سؤال> فراید و تا ته چې عبارت ونه دغه است غوررل فوا فراید دررل فوائد استه ها بيته عربه خطه شوې کیسه وې کداس و چې دررل فراید به دلک شجر الاک ناروسی اضافه عام و چاته خاصه لګلې نو سا ا النسخه شتا يا رزنا ما دا نسخه تشيل داينو دا دا دا دا و, و, دا و درر الفرايده دا اغب اغ خبرت دا ابو درس قافلات زين اس په پروژه را کنابل شي دا باندې مشتمل دی من حاصل فند دغه فن دا ملغ لري د فرایچي د فوایدې چې ولدي فصول هي لدين قواعد او اصول دا دا په زمندۍ دا سه فصول شي دي فصول د فصل جمادو او تام ته چې د دماغ ورستره نه یو شو مستقیل كلام دی ته فصوله عشا چې په دا سه زمندۍ داسې کلام شي چې دا تام کلام نه دي ا تام کلام نه دي په یو په زمندۍ شوله او دا فصول چې دي دا د دي دیند دي په راته شایې هه په ایتبار د مدلور سره دا کلامینه څه دي چه دا کلامه ته چې دا په ایتبار د مدلور سره چا پڅه شې دي دي قواعد او اصول دي وا او دا فوايد دا, دا چیرې موجود د سنا جمع دو شا لکا عصا سنا بفتخه ده اصنا ده سنا جمع پا ميان ده نصوصه شه بده غش بدا ينصوص رو خلي رو خلي ينصوص خواه کلام زهر ته يه با خبرا منا من وي دلالة ته بی او اختموات ده لاري لاری نسکن لاری نودون تور نمورد اغایتینا دیشا و اصنا او پا ميان ده ده دي ده نصوصه شه ده هیا الیکی د نصوص ته یقین دې پورا د نصوص ته یقین دې پورا جواهر و فصوص او غلمې دې فصوص جمع رچادو فص ته چې دا نصوص ندي دا ملغله او غلمې دې یقین دې یقین تشبیه یو قسم دې چا سره ور پر او دې کوتی چا سره دې فغلمې سمې یقین خو بنا نودع الاسلام څه ده چې په داسې سره ماته خبره د فواید دی یم بل غلطه غونده خوښه کنا او کما تین بل غلطه اسم الغلطه غونده خو یي مسایله تربیه لچاسره وکړه د یم بل غلطه سره ورکړه غرر الفراয়েذ نو فراয়েذ خو غلطه یکتم الغرضه کما د غلطه سره ورکړه پڅ شي پکه ماتول شي په فایده ورکول شي کما الغرضه د فایده ورکوي نودع نودار ملغالاتک مثالی سي دکوايد دا پڅو شي موجودي د اصل فازي چاغه کمتي الفازي دا اصل فازي چې فصول ویو کلامه تام سره وي او ور سره ور سره پڅشي وي اسناد نصوص شي دي ان نصوص نه سو خل عام ايتي نه د قرانو پښې وي چې هغه د دین د پراچاي دي ملغالره او غلميدي زړه لیکن نه پرا شا چاو چې زاد عام ویو خو دا د کلام ډیر په زواید باندې سوي هم مشتمل وي د یی شنا ما غایته په حال کې دل دې کې ته وشي یاده دې مل غلری چې ما غایته چې دای مشتمل او دای کای نو ساراده ای غایې انتها انتها پر شې د چادو مهنت تنقیح دا مهنت تنقیح وتاوی د چا څه بیان ای غای ان غایا له انتها د پښه انتها د تشریح د دقتوبه شي مقصد دا چې کلام د سر وړی شوی وي بشي چې پښه تنقیح او تنقیح تشریح د تنقیح تشریح اخراج المخ من باطن العزم دا د دې کې د معنا د غار او استلو ورنه مراصله سپوې د کلام د دي زواید نه زو تای الفاظ زو تای خبره ل رکاول د تطبیق تنقیح شجره سمرا تنقیح شجره تهزیتای منډون د دو وننادو له خطبط ویاڅک ته څه کړه مو مقصود څه ویل زو تای عبارت نه دا سره ده چې انتها د پښتو شې مننه تنقیح و تهذیب د د تعبیر شې چاله پراه و نهایت مِن, خُس... من خسن من او سراد دی انتها د په شې د څه شي د خسن تنظیم نظم یا نظم التنظیم په لا معنا دو په یم د ملګره د پچاشه مزه مزه ورنا مراد دا مراد د کلام ی منظم رو وړای تنظیم د پشه په خبره به کنه اقیمتی الفاظ په شس ته جمع کړی دی او ترتیب او کشلی ترطیبی ورکڑای دی. لفظ پخپل مخل شد وزاد آئی. دلالت متباکی تزمانی تزمی پخپل مرتبا شدی. شاہ پا مدشی کی مرفض دلالت کو. لفظ اخپل مخل شدی شاہ. بے ترطیبہ دي من خسل تنظیم و ترطیب. دا شدہ دا مختصد. شوی هندر ملغا لگه په پا دا شکشلی الفاظ شد سوی. تنکیخ و پا شد تحضیب و پا او ور سره ترتیب وو پښې د الفاظه به په خپل ترتیب باندې پوهه کرا متابقیت زمونی تزمې نه او الفاظ شاه استایي د سپتینه جوړو به سړی د بیا د څه چرڅ دا خدا هوږه چت کتو نو چې دا غورر خوې خدا هو متن مطلب څه خو به یې سې ویل شي څه غاوي یا څه خو مختصر ویلر خپل یو دي مختصر هاندای دی دیو جنه نومه ویشي دستي را دا و چرش کي څوک چې کی ممه الغلره نش پشه دي بي دي چاره او وي فاحاولتو ا اذا كان الامر كذلك فجزياده شکل خبره دارښوله چې دکې د مصيبتنا مدې مختصره ده څه په اراده وکړلا مقصدا چې دایره تا شرحه څه دایره دا و شرحت د مخصه شایسته شو دا غرور فوايد درور فرايد په خوښنه تنظیم په خوښنه ترتیب دا ټول شاینه دا درجه د مصنفیتي دروجه سره دا ټول سبب دي وګورئ چې مصوبه کړه دا ما باید ما کومه په شو دا ما کومه درجه فحاولت مقسطه ان اشرحه شرحن چز د ده شرحه وک دا سره شرحي تفسر مجملاتهي چا کيم مجملاتي په شه مجمل شای نه وي مجمل خو په چا مراد څه نوی واضح نوی یا, یا لفظ مشترک کړه وخت اجمال دی وایي نه د چا لفظ سویا مشترک وی به اجمال ورشي او کله وخت لفظ غریب وی ها پښه کړه ان لنزر اخول که حلوه ناشنا د لفظ غربت په شروع خلای دي اجمال په شروع غه خوست به بیان شروع جوازه وایي زما څه د څه د تل کسم لا اجمال په سره دی بچ کله اجمال و زیبه و مجمل تسکه. اور او داسې چې تفسیر دې و يبين معضلاته معضلات اعذار اعجاز دي هغه مسالې چې المرضو الطبيب اعضل المرضو بموري بموري ډاکټر راکو عزيز ډاکټر روزي توخري سيبي راجو او صاحب څه څه ته ګره بموري سخت چې خو چې هغه او ا بيان او ا بيان او اکی میه خبره مسالجه په شنغوش دي دي زکه چې واخ په ډېر لاند الفارش یی نه وزکه نا ا متوی انا ورسته سه مسالچه دي چار وران دي چاڅکو ریسای په غاشه پره په دا پټکه ست دی شاینه ورسته یی هینی پټه پټکه کنه جواب ته وزکه نا ا متوی ا دي څکو هر جواب و یظهر مکنوناتہ او چاکی نو پټ خبره دي مع توجيه للكلام في تنكيح و على المرام في توجيه و سرادة جمهة توجيه للكلام وجهة وجهة وجه توجيه متواجهش التوجيه بلا مناسب إرادة الكلام زا وجهين مختلفين توجيه كلام داسنا منرورتك تشتان دبي وجه مختلفين دې باندې اک라이 شي مختلفې باندې دا ته توجہ یې پر مراد توجہ چې کلام داسې باندې ضرورت به داسې کلام روزي او ټیلر او ټیلر او یو څېر اور پرانس یک چشم بیا ساندرا پر وللا او سلی نو عمرو ها تلی عمرن القبا عمر بوتسکلا کوبا و گنڈلا خو یا لید عینای ہی سوا او کاش چستر گئی خدای څنګه ای برابر ایکلا اس دغه دوی وجه کې د شی و وجه د کې شی مضا رغه ور لاندای پر ا د کې شی چا لاندای ځکه متا ته وځو دا کلام ځوځې او بلدا ته چی رد کلام په ده طریقه سره چې اشتباه ده خصم څه کو دفش نه هم کله شي په شه بیا دا معنا کې لې شي چې ورول دي کلام چې مخالف وي د کلام د خسم یو مخالف کلام دا ورته ځي معنا د دل ته توجی معنا دی یو معنا دا وکړه بره چې نوندې معنا راځي کړی چې توجی معنا مخ مخ کاول د کلام الالمطلوب نبی توجيه للكلام كما معنا چه کلام مطلب تسکه توجيه <تخلی> معنا ده توجيه للكلام کلام د پرم سب سب <تخلی> برات معنا رج وا کړو دو؟ دلته دمه مالي شي اې دې کلام نه د شریح وخلہ اې دې کلام نه کلام چا وخلہ اې مصنف وخلہ اې توجيه للكلام د کلام د کلام د چا وخلہ یا د چا مصنف خو توجيه که چمتو توجيه کول د کلام ترخت چاته مطلوبتا بېدہی کلام نه کلام د شارح مراد ده نه مانا ویل چې ما توجيه لن للكلامه سره د چمتو کلام مطلوب تسته ده خپل کلام مطلب تسته ده متاوی کړه یا ما توجيه لن للكلامه سره د دې کلام د پرم ویاجсыз دو دلیل حته ده بیان کناي نه پهښه کنا بلته د کلام نه کلام چا مراد څه مسالمته واجب واجب دلای نه وي پیر صحیح کړه دوی مرمه ده او شاجد دې تاسو نه برا سره بیا خاص مه تاو چې داس دي کړې شاه ما توجيهن للكلام کلام د پرانو واجبین کړي یو متسنګ فی تنقیح چا و چې شاه دره توجيهونه دې متا کړي وي دا خو بیا شد کلام شوی و چې نا تنقیح ته پرسه پوي زواید نشته پشه تنقیح صپا کلام دا شنو دا چیست دا په لوايد باندې څه دای دا مشتمل نه او تنبيهن على المرام او سراد دغه چې مو تنبيه ور کړی په مقصد مندې دو په مقصد مڅ ور کړی دو تنبيه او توجيه تنبيه شي دا په غاشر تي په بنهیات شي نو تنبيه منه خبر اور کو دا نچ دلیل مې په ویل تربی شپ پ راشه راځم بدايه ب دي کله خفي شي ب دي چې کلاڅ وګرځي ابنده هو ب دي بده دلایلو یې ځکه چې اخ نظر باندې ب ديو نظری فرق ده نظری چې مو وقوف علي نظر ب دي چې غير وقوف علي نظر او کله وخت ب دي خفي وګرځي په شیوې سره مخاطب ته وې دراوې جوړ سوچ کار حریته ویور کوي نه راغ دلیل نمې شه وتنبيه او سرادتي مو تنبيه کوي مکه دوه علالمارامه پيشاب نه ها في توزيخ و دا په داسه کلام شوه چې واضح کلام دي وتحقیقا للمسائل غبۃ تقریر او تحقیق ته مسائله میں کړه یي تحقیق ته تحقیق دایسا حق کوي تحقیق او تدقیق سره تحقیق شوه او دلیل د پور د دلیل ویل دا دلیل تشریح <kparad> لا کومش قياس وي يو قياس تراني په وي سيدا پرمقایده په دا پرمقایده ست کولو حال عالم کولو عالم د دلیل صغرا د دلیل کبرا دا تحقیقشه په <muk> <muk> مدام د دلیل چې په صغرا کبرا جوړا کلا یا کیسه تراني است نه دي وي خو اه څه تحقیقشه اګه مقدمات د پور بیا د دا تحقیقشه په خبره مې ترڅو للمسائل دې مسائلې مې تحقیق کړې ځمره مسائل برمسره ورودی دلایل خدامه غيبه تقرير ورسته دې سبب تاول نه چې مسائل مې ور بیان کړه مسائل مې ور څکړه تقرير دې مسائل مې وکه غوا نه مې ور څه څه تر ور وډې ده دلایل ور ورودی او تحقيق دې دلایل مې کړې اېسر تهریر ورسته دې بیانول بیان نو او قیور مسالہ میں بیان کایہ دلیل اویا اے دلیل او د مقاصد میں څه کړه اید تفسیر کړه اید با د تمهیدن و تکسیرن اور څه دا مبادی ہاں مبادی وځک و تفسیر د مقاصد موکا مقصد وځخد میں کړه اید اور څه دا چا پرم مبادی څه کړه مبا دی د بوهه دی تفسیر کړی و تکثیر لفواید او تکثیر ته شامل کړی دی د فواید مفایدی مې دې په بیان کړی دی فواید منه دې ژته ترجمه کړی دی تکثیر د فواید مې کړی دی یو هغه د خپل فواید و نه فواید ورته کړی دی چا چې ساده خو دې په هغه پچ پړ جوړ کړی نو ورستړي و چرنابه مې کړی ده استي چې ورځوله داس ورځوله منه کړی چې سړای به ورڅوی اغه شي خبره چې ما او خپل خبرسي اغه خبره او یو کار نه ست دی داس ته کرا ابد الله بسم الله جماعت نیولای او ماړې والي غید برټو پتو خبرسي شا نو سې ای و تکسیرن لفای مع مع تجرید ان. تجرید خشوه نخلیل شا تو اوین په دی خال د موشي چې زر نو غشتین کای کشخ المکالے چراتم بوده بسته دونو تاکتی نو بسته نی ازداؤشی که نا روزنو